programa Mulheres Guerreiras convida todas as mulheres empreendedoras para uma reunião hoje às 15 horas. O programa irá dar capacitação e crédito para mulheres montarem o seu negócio ou ampliar. Venha participar! Local, União dos Moradores, na Rua Chico Mendes, número 1041, Planalto Ayrton Senna. Não esqueça, é hoje, às 15 horas. Realização, SDE e Prefeitura de Fortaleza. Apoio, Sônia Guerra e Presidente da Câmara, Antônio Henrique. Venha e participe!